то я вже тоді була мічена цією силою, що забрала мене до себе тепер. І ця сила, безперечно, є прихильною до мене, коли за життя призвичаювала до мовчазного, безголосого тривання. Бували часи, коли безгоміння ставало нестерпним. Тоді я щось робила. Але що я тоді робила? Я сілкувалася згадувати, однак у мені зосталися лише відчуття нестерпності і безвиході. Нічого іншого я не пам'ятала. То я тепер зомбі? Навіщо там так наполегливо намагалися зробити з мене зомбі ціною великих зусиль і затрат, моїх особистих потрясінь і розпуки, коли тут це відбувається безболісно і швидко? Втім, чи справді безболісно? Чому ж я так хочу згадати будь-що реальне Фіксованим місцем і часом Людьми, подіями Хіба тут це вкрай важливо? Потрібно? Адже й така, невагома Безтілесна, бездушна Я чую на собі тягар Вагу, вантаж Це певно земні мої вантажі Неодноразово прокляті і проплакані ноші Тиснуть мене й тут Але мене вже не існує вони тиснуть мою свідомість, душу. Отже, я не бездушна. Я душевна? О, як я хотіла почути це слово там, де тривала. Натомість я знала інше, протилежне йому. Бездушна. Так казали про мене, так казала і я про когось. Але все витерто як з екрана телевізора чи комп'ютера. Я не знаю, хто мені казав бездушні слова. Я не пам'ятаю, кого сама називала бездушними словами. Зі мною зосталися лише поняття, лише обриси, контури, слів, речей і відчуттів. Десь усе осінненьке поділося, зникло безслідно, як скарби бурштинової кімнати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 коли нічого не збагнула в житті, ані про саме життя, ані про смерть, коли ніщо мене не втримало від смерти. Хіба я там не мала чогось такого сильного, всесильного, що змусило, бодай би, боронитися від білої жінки з чорною квіткою, а не йти на її поклик, як жаба на гіпноз гадюки. То що, усе в житті без сили, безвартісне і примарне, Хіба у найважливішу шумить грандіозної події, а саме зустрічі зі власною душею, мені легко почуватися метеликом, що залетів з нічев'я на вогненний блиск чорної квітки. З нічев'я було занадто там, то чому я мала датися так легко сюди? У мене ще звідти, життя. Обгоріли сто сот раз і нарощені сто сот раз крила. У мене опалені вії і зачемріли від випадкових вогнів очі. Я майже руїна. Сама руїна. Але й вона стала комусь потрібна, і ось так раптово зненацька легко і швидко мене позбавлено навіть порохів з цих руїн бо коли я не відчуваю, бодай, фантомів на тих місцях, де мали би тулитися очі, чи руки, чи крила, чи що там іще, то вочевидь з мене стерто навіть порохи. Навіщо? За який бакшиш? Ким? Для кого? І чому мене покарано в найостаннішу мить думанням? Нічим іншим, лиш думанням, від якого мене боліла голова ще за життя. То нащо мені думати ще й тепер, коли мене вже нема. Мені здавалося, що десь отут, що мало би називатися простором, і де літали, чи пливли мої мляві безголосі мислі, метушаться іще мільярди чиїхсь інших думок. Вони обганяли одна одну, наступна, як чумна, налітала на попередню, попередня гамсилила ту, що була задовго перед нею але всі вони поспішали до мене, як до дзеркала чи до рупора, подивитися одна на одну, випередити, заявити про себе, змести попередницю, розчистити дорогу іншій. І це була така вакханалія, що перевершувала усе відоме мені колись, коли я була жива. Це божевілля. Чимось, хоча й не знаю чим, думала я. Та божевілля могло траплятися з людьми. Я тепер не була людиною, тож навіть божевілля мені не є доступне. Не стала я й жодною звіриною, ні собакою, ні птахою. Годжий сказ тепер не для мене. Але щось є, щось є, коли я вдруге вмираю у цьому бешкеті. Верте думок, де жодна не є закінченою, чи бодай зрозумілою, логічною чи доречною. Це чисте свавілля». Я знала, що свавілля господарює в інших сферах, а тут існувало свавілля думок. О, ні, це не свобода, це анархія, яку треба карати вогнем, чи мечем, чи гратами. Це цілковите вільнодумство, що підпадає під кримінали по кару. Де це я чула? Звідки я знаю про це? Біла жінка з чорною квіткою мене цього не вчила.